Oso, endoe, ikasten duzu ba, ez dela bakarrikan osean, mundua dela en, asko zahondiago azok uste duzu moduan bezala, baino ere esaten duzu arreba bat berria da familian sartzen den beste neska bat maitatzen duzu berdin-berdin eta gero jaten denean da okerren azaren batatzen duzu falta izugarrian. Ba dudak denak izan ditugula hasi baino gero E, ikusten duzunan ezka hauek autobusetik jesteen, du da, kent, kentzesa orduan, e, az, e, bat jetz esateko indar hartu behar duzula, eta gero, bat ba jetz merezi duela izate horlakume bat, zeren da denentzako ona, eta familia guztia egiten da elkartu, eta dena egainera arazoa asko konpontzen ditu, ume bat horlako haitxeak egotean, eta dena, denak elkartzen gara.